Lletra ferides. Petits rataigs de literatura a Ràdio Pinsania. Distopies, quarta. En aquesta entrega de Lletra ferides sobre les distopies, us presentem l'obra Quietland de Marc V. Kling, un llibre d'actualitat que descriu un món distòpic controlat per xarxes socials dirigides per grans corporacions. En aquest univers, la nostra vida és guiada i controlada per algoritmes informàtics. Tot el que desitgem, les persones amb qui ens relacionem i la manera com organitzem la quotidianitat, és modelat per les grans empreses tecnològiques. Així doncs, l'individu és el resultat d'aquest control i aquest condicionament. La crítica de les xarxes socials i les noves tecnologies és evident. Facebooks i Twitters, Instagrams i Tinders, Amazons i Googles, en lloc d'oferir possibilitats de desenvolupament personal, acaben condicionant la personalitat en profit de les grans corporacions i el seu sistema de control social. Cada individu experimenta un món digital diferent. Només estan personalitzats els resultats de les cerques, la publicitat, les notícies, les pel·lícules i la música. Totes les ofertes, els preus, fins i tot el disseny i l'estructura de la xarxa, canvien segons qui entra en aquest món màgic de reflexos, i inclús com se sent. Si estàs excitat, potser veus ofertes de robots femenins altament eròtics a tot arreu. Si estàs aprimit, et volen encolobar psicofàrmacs. I si tens por, t'ofereixen els blueprints d'una pistola, perquè te la puguis imprimir. Ja deus haver sentit la dita que cadascú viu al seu món. A l'espai digital, això no només és un clitxé. És literalment cert. Tu vius al teu propi món. Un món que s'adapta constantment a tu. En aquest punt, no hem de cometre l'error que cometen tots els altres. La xarxa, naturalment, no s'adapta a tu, sinó a la imatge que té de tu, dels teus perfils. Entens ara quin és el problema? Si els teus perfils són falsos... Vol dir que visquen un món fals. Vol dir que vius en un món fals. I com ja va dir Adorno, no hi ha vida veritable en una de falsa. Tot i que sens dubte no pensava en internet. Qui és Adorno? Un filòsof. Saps què és, un filòsof? És veritat. Si el sistema creu que ets un perdedor que es passa el dia menjant porqueries i mirant pel·lícules a escombraria, et proposarà pel·lícules a escombraria i et bombardejarà amb publicitat de menjar porqueria. Et connectarà amb una parella que tingui catalogada d'un nivell tan bas com el teu. Si busques pis, només t'oferirà els cataus que ha definit com adequats per a tu. I si busques anuncis de feina, t'ocultarà a les ofertes per les quals no et veu qualificat. Si malgrat tot aconsegueixes presentar-hi una sol·licitud, els algoritmes et descartaran molt abans que la carpeta arribi a l'escriptori del cap de personal. És que si algú només li ofereixen les opcions d'un inútil, és molt difícil que no acabi sent un inútil. Un perfil és una profecia que es fa realitat, una identitat que es fa realitat. Naturalment, això també funciona a l'inversa, és a dir, si el sistema té per una llumanera. Però a mi em sembla que aquest no és el teu problema. No. Com que els meus perfils són falsos, visca en un món fals. Sí. Aquest és el teu problema. Aquest és el problema d'en Peter. Oh, sona bé. S'hauria d'establir en un concepte establert. Va teso solemnament aquest problema amb el nom de... El problema d'en Peter. Marc H. Kling, Stuttgart, 1982. Kling és un autor, compositor i artista de comèdia política alemany. Va estudiar filosofia i dramaturgia a Berlín. Sovint actuen esdeveniments literaris i de cabaret i actualment escriu un podcast setmanal per l'emissora de ràdio Fritz, amb seu a Potsdam. El 2017, Kling va publicar la novel·la distòpica Quality Land, de la qual us acabem de llegir un extret i que possiblement serà la base per una sèrie de televisió dirigida per Mike Judge. I fins aquí ferides. petits retalls de literatura a Ràdio Pinsanià. Això no és intro, el llibre de la llibre Ich habe keinen Chef, ich muss mich ins Büro, ich sitze mit meinem Notebook unten im Bistro. Ich schlafe morgens aus, ich fühle mich so frei. Ich schufte auch am Wochenende bis nach um 3, denn ich bin ein Selbstausbeuter. Yeah, yeah, yeah, yeah. Er soll selbstausbeuter. Mehr, mehr, mehr, mehr. Zer homeopathische Kräuter Er ist ein Selbstausbeuter Yeah, yeah, yeah, yeah Ich arbeite 80 Stunden und bin doch nur Mittelmaß Aber ich sag mir immer wieder Arbeit macht doch Spaß Manchmal gehe ich brunchen mit meiner Freundin Esther, dann spielen wir unser Lieblingsspiel. Es heißt, wer ist gestresster, denn ich bin ein Selbstausbeuter. Yeah, yeah, yeah, yeah, ich bin ein Selbstausbeuter. Mehr, mehr, mehr, mehr. Wer ist ein Selbstausbeuter und manchmal da bereute, damals nach der Schule, nicht auf Leben studiert zu haben? Ich habe drei Projekte, dann habe ich nur noch eins, dann habe ich zwölf Projekte, dann habe ich wieder keins. Ich bin flexibel und belastbar, innovativ und ich bin jung. Ich verwechsle ausgessoste Arbeit mit Selbstverwirklichung, denn ich bin ein Setausbe da. Ja San Sesaus ja yeah.